перебуває всього за один крок, за хвилину, за змих ока. А коли прийшов до тями і вискочив на двір, угоді було гледіти втікачку-дивачку в мурашнику прибазарного багатолюддя. Пропала, щезла, розчинилася авто в людських тіл і авто в хаотичному нагромадженні кіосків, яток, магазинчиків на наймеж окупованому хіднику. Микола відчув себе ошуканим і несправедливо скривдженим. І все ж на споді душі озвалося відчуття. Він сам у тому винен, бо не зміг виконати наталченого прохання, не знайшов мотузочки, смикнувши за яку можна вийти на слід зниклого чоловіка на фотознімку. Наталка, щойно Микола окутав її плащем, в одну мить перенеслася з кафе на Подолі у вагонне купе, де ще кілька годин тому, на під'їзді до перону столичного вокзалу, випадкова попутниця з гонором бувалого екстрасенса, немовби мов би, знічев'я, і мимохіт, кинула гид не обов'язково у тій ситуації фразу «А до тебе сьогодні прийде мужчина в довгому світлому плащі». Вона вилетіла з кафе, найменше думаючи про шокованого Миколу, не кинувши йому наостанок навіть слова і, незважаючи на розгарячілий мозок і на струнчені до неможливого нерви, вже чітко уявляла, куди має йти і що робитиме. На вокзалі випитала в чергового постанції, на яку запаснуколюючи чи в який тупик загнано вагони поїзда, яким вона сюди їхала. Дала двадцятку, не задумуючись, скільки грошей у неї взагалі зосталося, де братиме їх у разі потреби, першому ліпшому, який трапився колійному працівникові, аби той допоміг розшукати потрібний тупик і знайомі наталці вагони. Таблички з інформацією про маршрут рейсу на місці, а ось квадратики з нумерацією вагонів перебрані з вікон, у котрому з них шукати ще не вивітрене з пам'яті обличчя провідниці. Та чи застанеш її тут у тупику? Це ж, мабуть, користаючи години відстою, десь подалася по столичних крамницях, шопах, прости господи, бутиках. До всього тупику паронів немає, а вагони на височенних платформах. Отож Наталка, стоячи у висипаному щебенем міжрядді, заледве діставала рукою до нижнього краю замкнених дверей. Якщо й вдасться постукати в них кулачком, то навряд чи хто там усередині почує. Вона кинулась до колійного працівника. Гаразд, що ти не встиг відійти далеко. «Я вас благаю!» Тільки й мовила Наталка, і в голосі її, і в погляді були стільки відчаю, що не старий іще, проте добряче вироблений з вигляду чоловік, вернувся і заходився голосно тарабанити молоточком на довгому Держакові у вагонні приступці». Наталка аж поривалася крикнути йому вшибку треба, коли вшибко почують одразу. Та працівник залізниці, Лабонів Гаці, не зважився надією, надію, що могла завдати матеріальної шкоди його відомству, отож, уперто, переходячи від одних приступців до других, видобував з них молоточком пронизливо тріскучий звук. Утім на нього ніхто не збирався відгукуватися скрізь порожньо мертво. Лиш голуби і ворони, походжаючи по вагонних дахах, голосно протестували проти порушеного їхнього розкошування на теплім осіннім осонні. Нарешті, за шибкою одного з вагонів, відхилилася фіранка, за нею визирнуло сердите обличчя коротко підстриженого молодика і одразу ж сховалося. Натомість за хвилинку у вікні з'явилася голова провідниці. Наталка впізнала її і вдалась до неймовірного жестикулювання, з якого провідниця мала б зрозуміти. Її слізно просять вийти на розмову. Але вона без жодного знаку відповідь зникла з наталчених очей і нескоро відімкнула двері. Колійний працівник хитро усміхнувся і з почуттям Здійсненого акту милосердя подався геть, збагнувши те, чого зараз не дано було збагнути Наталці. Вони свавільно вірвалися в чуже інтимне життя, перебили двом молодим людям любовну втіху. «Що таке?» – гримнула провідниця, ставши у проймі дверей на металевій ляді, що її піднімають на зупинках, відкриваючи приступці для входу до вагона. Одягнена була недбало і наспіх, однак Наталка не зауважила й цього. Зі мною в купе їхала жінка на п'ятнадцятому місці. Мені треба знати її прізвище. «Так я вам хіба справочна? Що ви людей колотите?»